Pascal, ikastune kontxeluak erabak importantzata hartu du dule, den sartzeari buruz, e, lau egun daherdiko asteari buruz, pxika, emaitzak horretara zendizkugu zu, zein txokizan diren? <coughs> Bezgoi, zuntako boskek e, argi diete, e, fe, bi kidengatik gatik, e, e, lau egunak ustean ditugula, eguneko e, berroita iru terdiegindu e, lau egunak, eta lau egunen alde berroita sei, Eh, kakotx behatzi, behaz bon, argi da La, ba, ba, ba, lau egune tarat itzuliko girela. Errepikatu behiru? Lauegun terdien alde eh, berroita idu kakotx bost eh, eta lauegunen alde eh, berroita seik kakotx behatzi. Beaz, eh, eh, biki dengatik eh, pasatko gira eh, lau egune tarat berriz eh, Biziki Bizik emaitzatinka, intinki izan da, polibika oztabai da e. izan da? Ez da bai da txua bai, eta txaskan bat dugu ez da bai daaren nola ezan nendut oitura <coughs> eta onda. E, Demokrazia parte hartzaile batean girela diegu usu, beaz ala izan da gai horrekin ere, eta behar aplikatu beharko da ikastoren kontseiluak erabaki duena. Zerrar nahi da aplikatu beharko, zo ondor bizan erabaki honek, lautara jeiztea? <coughs> Be uh, ba, aldaketa batzu izan dira, bistan dena, eh, ikastola batzuetan bat suetan, uh, lau egunterditan terdietan uh, zirela, demagun usta hitzen eta ez dakit hor uh, <coughs> izan izaiten aldenik uh, ikastola a bedezidik bako txak eztem alimadu zerbait egiten bedek abuz uh, ez gira gehiago federazio bat, beraz hor uh, hola ez behut uh, dena untsapastuko dela uh, bat ziren lau egun militanteak bat ziren lau egunen aldekoak, behaz, behuela, lau egunen alde eginda. Ez da bait ez bada definitiboa, eh? botz hori, batak iguen mendik bihurtera, berriz proposatzeneko genukela, sendako ez, gizarte aldatzen maalitz, eta bert bat egiten ba genu, hori dena ikusiko dugu, hotxailaren zortzian badugu lehen dakarien bat zordean, eta lehen e, nunbait... <coughs> Lendakarien lana da, non bait, e, e, atxemaitia nola pasatuko diren gauzak eta nola antolatuko ditugun. Giro, eirabakiontene, pixu izan du, behar bada herrikoetxe hitzek, boskatu dutela laguntzak entzea napentzat. Aba ez da dudarik, hori da, e, egiazko gaia, ez da, bait e, nola egiazko gaia zointzen, lau egun terditan, bada, pedagogikoki eta bereziki Euskararen alde, mm. Uh, egiten duen sistema da. Baz, pentsa zazue, sehaskan uste mali madugu Euskara baztexera, texan haidu, bat be, ditugu la arazo batzu ezin antolatuak. Eta zer dira arazo horiek da erikoetxe ainitzek Uh, indartzeko lau egunen uh, histori hori, erjana dizgutela eta erjana dutela zonbaite jietan, laguntzarik etzelak gehiago izanen, tapen antolatzeko. Beaz, holako errietan, ikastolak uh, segitzen balu lau egunter ditan, erjanaiko luke, lau egunter diena, uh, bakarrik finanzatu beharko zutela eta Budaxo hainitz beldurtu dira, badakigu, ze indar emaiten duten jadanik xosra biltzeko ikastola bizi arguntean bizi arazteko, behaz pentsa zazue, nap eta taporiek bakarrik antolatu behar bazituzten eta pagatu behar bazituzten, hainitz beldurtu dira, lan gehiagri eta bertze argumen joetan, Hola, nikusia tuto hori, um, Lašaiki hartu behar zirela gauzak. Um, Boc guztiak bezala analiziatu behar dugu zertarako hola izan den eta zertarako hola giren gauz. Ongi begiratu, uh, Lašaiki lan egin, eh, buruak berotu gabe eta ikusi berri zere gauzak aldatzen alba limba dira nola eta cp eta bertze.